Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. mänsan. Du vet jag tänker så här, att nu har vi ju eh, visserligen ett, i intro också. Men jag tänker precis som Filip och Fredrik har det där, då så känns det som att varje gång du startar podden så har vi en sån också. För mm. vi måste starta podden så nu i typ två år. <laughs> Hallå där, stå på tå där, köpa blåbär. Mm. Det är, ju, det är ju väldigt löjlig sak att säga, men det är därför jag säger det. Ja, det är möjligt. Men det, det som är också det allra roligaste med den, trots att jag har hört den jag säger då, 180 gånger, så kan jag aldrig komma ihåg exakt vad det är du säger. Det är nästan ännu roligare faktiskt. Ja. Ja, hur, hur är läget annars då? Jo då, det är ju så här. Jag tyckte att min semester gick eh, väldigt, väldigt snabbt. Men nu känns det som, nu har jag snart jobbat eh, två veckor igen och det rullar redan på. Mm. Eh, så behöver det inte bli mer jobbsnack än så att det är fascinerande hur skönt man tycker att det är med semester. Men lika fascinerande hur snabbt det blir vardag igen. Och mm. ett sätt, vet du, man tänker de här första gångerna, fan det är det sunda och jag, vad jag hade velat ha en vecka till bara. Så att jag mm. i alla fall fick tre. Och så nu när det blir söndag idag så är det redan så här. Ha, måndag igen. Ja, det blir trevligt bara man kommer dit. Ja, ungefär så, så. Ja. Men, men. Eh, annars så är det bra. Jag ska på Rammstein på fredag. Gött. Ja, det ska bli riktigt jävla roligt faktiskt. Lite tysk industrimetall. Ja, precis. Tre kvällar på Ulleby. Vilket jag tycker är helt absurt att det bandet klarar av att göra. Men det, det är en annan fråga. Ja, det är faktiskt obegripligt. Mm. Nu, är, nu kommer det väl säkert att vara så att eh, låt oss säga om Börje Sprängsten gör tre stycken så är det 68 000 på varje dom. Det kanske det inte riktigt kommer att vara med Ramstein. Nej. Utan det kanske blir runt 63 kvällar istället. Men ändå, det är fan nästan 200 000 pers som går och ser dem i Sverige. Det är mycket tycker jag. Ja, så mm. tänker man ju också allting kring en sån stor spelning. Jag var ju på Iron Maiden förra veckan. Mm. Eh, AS bra spelning. Maiden är alltid bra. Maiden är nog de är fan. Jag, jag överdriver nog inte om jag säger att Maiden är alltid bäst på att bli mm. hård och live. Ja, de är tajta som fan. Det, det är inget snack om saken. Sen kanske jag gillar Metallicas musik lite mer. Mm. Det gör jag nog också idag. Men de är inte i närheten av Iron Maiden när det kommer till att lira live. Ja, nej, nej. Så är det ju. Det hör jag också. och Sen vill jag säga att när jag tänker så så kan jag ändå tycka att en kan konserier är bättre på ett annat sätt. Förstår du hur jag menar då? Du får nog förklara. Jag inte... ja, men, ja, men, alltså, jag, jag, men jag tänker så här att jag, jag kanske nu idag gillar Metallicas musik ganska mycket mer än vad jag gillar Maiden. Mm. Och jag lyssnar väldigt, väldigt mycket mer på dem. Mm. Och då kan jag stå ut med att Lars är dålig. <laughs> Förstår du? För det blir så här, ja, det här är live. Alltså det blir en annan grej på något sätt. Ja, ja, alltså att folk fepplar eller sådär och live mm. det skiter jag i så länge det är en bra show ja och det tycker jag ofta att Metallica har och sen tycker jag, jag tycker att Master of Puppets är en bättre låt än Fear of the Dark till exempel ja, mycket bättre men, mm. men vi men, kan men, riskera är... att få hatmail för att vi ja, ser en det sån det sak får vi säkert men, men man får sen... tycka att Maiden är bättre än Metallica ja. också. det är helt okej okay. Absolut. Sen är det väl lite så också som jag tänker med det här att eh, jag såg alltså mig, mig den sista gången 2004 och då var det tredje gången på ett och ett halvt år. Jag tror liksom att jag brände ut mig på Mayden lite där och sen har jag kanske aldrig riktigt ansträngt mig att få tag på biljett någon mer gång. Men nu är det ju så jävla länge Det är snart 20 år sedan jag såg dem live. Vilket är helt absurt. Har du inte sett det sen dess? Nej. Så jag har ju tänkt flera gånger att nu är det nog dags igen. Men så blir det så här, jaha, släpptes de idag? <laughs> Och så är det slut redan. Alltså jag, har, jag har inte den kollen på den helt enkelt längre. Nej. nej alltså jag, jag hade väl egentligen inga planer på att gå dit så heller. När de släppte det blev det ja, ja, kul. För de har ju ändå sett dem några gånger. Liksom. Mm. Men... Eh, Evelinas syster ville gå och Evelina var en klippa och köpte biljetter och då fick jag följa med vilket jag är jävligt glad över så här i efterhand mm. för att det var en lite speciell konsert, de körde ju mest de här långa, episka låtarna från olika platser det var liksom mm. det som var grejen tror jag, men det som jag skulle komma till förut, just det här med att ha konsert i tre dagar i sträck. Jag tänker för bandet så kanske det inte är så konstigt för man slipper resa i tre dagar. Mm. Så allting, du bygger ju upp en jävla massa först och sen spelar man och sen ska det här monteras ner och sen så ska man dra vidare till nästa land kanske. Ja, Eller precis. nästa stad. Så det så för Ramstein så kanske det är bekvämt att allting är färdigt sen andra och kvällen och sen på tredje kvällen så ska det väl monteras ner eller om man gör dagen efter jag har ingen aning men det blir ju ganska mycket spring om man säger så ja. <laughs> för vi hade ju bil till Göteborg när vi var där förra veckan och det är inte det lättaste nej det, så är det ju förstås Göteborg är ganska krångligt för om, om man kollar en Google Maps karta över Göteborg så ser vägarna ut som att någon snurrar spaghetti med en gaffel. Mm. Ja. Och det är ungefär så. Ja, ja. Det är ungefär så det är att köra bil där också om du åker in liksom i stan typ. Mm. Men vi var aldrig så där att det var spårvagnar och sånt där skit. Men sen kom ju också det här med att hitta parkering. Ja, det är ännu värre. När det är ett event där 61 000 går. Mm. Vi lyckades ju är... hitta en. Fan, Evelina var grym. Måste jag, säga. jag fick vara kartläsare och så körde hon. Det var bra. Mm. Det var ett bra team. Men det blev också lite <laughs> skakigt. Så här, alla parkeringshus är, tomma, är fulla, menar Ja, Eh, och du vet ju när du säger att eh, du var kartläsare så du vet vad jag tycker om det. Jag vet att ni hade ett nästintill, eller ja, totalt felfritt samarbete när ni framförde ert fordon. Det har jag sett. Vi är grymma på det här, faktiskt. Ja, världsledande. <laughs> Vi skulle kunna börja med rally. Ja. Så kan med jag min... säga vad det är för kurvor som ska komma och så det väl inna på. Mm. Ja, ja det, finns, det finns ju en chans att vi skulle vinna alltihop. Ja, det vore ni värda. Men så då är det ganska mycket, sen är det ju mycket så här förfästande, det är mycket bra stämning och mycket liv så före konserten och sen efter konserten så. Det är en känsla i sig också när alla strömmar ut från Ullevi ja. till exempel. Mm. Och det är jättemånga som går åt alla möjliga olika håll så vart du än ska gå mot. Så går alltid ett stort led av en jävla massa andra som har varit på samma spelning. Det är en jävla god stämning på något vis. Mm. Och det har blivit ganska mörkt ute och sådär. Man, det, det kanske är lite ljust på himlen men för det mesta mörkt. Det, jag vet inte, det är en stämning som inte går att beskriva. Du måste uppleva den. Exakt. Mm. Men sen kommer det ju också att ta sig ut därifrån. Eftersom folk mm. går i sådana strömmar i all oändlighet så kan du inte ta det någonstans med bilder folk överallt. Ja, ja. och det är ganska många bilar som ska ta sig ut för alla möjliga olika parkeringsgarage så att mm. man får ju stå i kö inne i garaget en timme innan man kommer ut på vägen överhuvudtaget. Ja, det kan vara lite segt förstås. Och då tänker jag om man orkar med det alltså som stad. Sen är ju Göteborg jävligt stort så det är ju klart att resten av Göteborg skiter väl i det. Men det blir rätt mycket Ja, såklart att det blir. Det är, det är ju flaskhals till tusen. Mm. Uppvridet till elva. Ja, så är det, vet du. Får man leva med. Man, man får ja. se en jävla bra konsert. Ja, och eh, jag tänkte lite på det här. Det får vara lite musikpodd då, det har jag inget emot. Mm. Som det är vi som bestämmer vad vi ska prata om. <här> ja. <Japp. här> Men om vi skulle tänka oss att se att meiden skulle köra Ulve i tre dagar i rad. Mm. Då tror jag nog fan att det skulle vara 61 personer tre dagar i rad också. Ja, det tror jag garanterat att det skulle vara. Så pass stora är de ju. Ja, och de säljer ju slut direkt och då är det nog ganska gött att veta att ja, ja, det är en dag till. Mm. Absolut, det håller jag med om. Metallica mm. skulle lätt kunna köra i tre dagar också. Ja, jag tror ju det faktiskt. Ja, alltså Metallica känns som att de säljer slut ännu snabbare. Ja, kanske. För... Men är, de är väldigt tropp båda två. Liksom, så ja, är det. men jag tror lite kan vara att Maiden tror jag är i Sverige oftare. Ja, det tror jag också. Metallica känns... I för sig de senaste 15-16 åren så har Metallica varit ute mycket. Men annars känns det fan inte som att de har åkt så mycket. Nej, jag håller med dig. Får jag en känsla av? Mm. de har turnerat mycket. Absolut. Det var, ju, det var ju det enda de gjorde. Det var därför de höll på att bryta ihop och gjorde den här jävligt pinsamma dokumentären som kind of monster. Mm. Men det känns inte som att de har varit så tillgängliga i Sverige så mycket. Nej, är... jag, jag, jag kanske har helt fel. Jag var inte med på 90-talet på det sättet. ja Nej, men jag håller med. I alla fall. Maiden är ju här... I alla fall vart annat år, känns det som? Ja, i en normal tid så är det ju så garanterat. För även om de inte släpper platta så kan de ju åka på en turné för att fira någonting. Mm. Absolut. För det känns ju inte som den här turnén till exempel, känns ju inte som att det var primärt för att promota Senjöts skivan. Utan den hette ju Legacy of the Beast, så det kändes ju ändå som att det var ett specifikt tema så att de körde de här storfräsarlånglåtarna långlåtarna från alla möjliga olika album då körde inte så mycket. Nu kör vi några låtar från Peace of Mind. Nu kör vi några låtar från Power Slave utan det var en lång låt från nästan varje skiva. Ja, just det. Det såg jag faktiskt på mm. låtlistan att det var så och tänkte exakt så. så det, ja. Så det var ju ett tema så de skulle kunna åka ut med tema även om de inte har släppt en platta så kan de ha ett tema och så drar de ut på turné. Ja. Man ska ändå dra in pengar, tänker jag. Exakt. Nej, så att, ja, Metallica skulle kanske till och med klara fyra dagar. Ja, det börjar nog bli. Tar... Har någon gjort det, Hur jag få säga. Kör... Ja, Håkan körde fyra. <laughs> ja. ja, men, ja, men det, var, det var mitt nästa exempel. Håkan skulle klara det också, eftersom folk mm. gillar honom orimligt mycket. Men jag vet inte fan om det inte var fyra som var inbokade förrän som blir av nu i augusti, va? Det är så. Jag tror det. Ja, jag har aldrig sett Håkan live, så att jag vet ju att han kanske är Kanoners live. Ja, han vet ju vad han gör. Ja, det har ju blivit ja, två, gör han. två gånger för min del. Jag var på rocktåget ett år <laughs> i Bolånerskogen i Skövde. Då, var, då började The Ark. Nej, Håkan började, sen var det The Ark, och sen så rundade Magnus Uggla av. Det var för den tiden som Magnus Uggla anses vara den största artisten av de tre. Det mm. eh, var bra. Kan jag inte säga annat? Alla tre var ganska bra faktiskt. Och sen eh, fick jag en biljett av eh, han som var med här i podden, Emil Sörensen, när vi spelade in eh, Ellen ring mm. Mm. Och eh, var det någon i hans familj som inte kunde gå med och då sa han eh, var så god du behöver inte betala. Bjud på en öl. Kommer det bli lite undan. Ja, det kan man väl lugnt säga. Nej, jag kan tänka mig att det är fantastiskt att se Håkan live. Ja, det är. så är det ju. Jag har bara personligen svårt att <laughs> förstå exakt vad det är som är så himla bra med Håkan. Jag, kan, jag tycker att låtarna är bra, jag tycker att stämningen är trevlig. Men fylla Ullevi fyra dagar i rad bra, där är jag jäkligt skeptisk. Men å andra sidan, vad fan vet jag? Nej. Jag fattar väl helt enkelt inte. Och det får väl vara så. Ja, så får det vara. Det är inget mer att göra åt. Jag menar, ja, folk lyssnar på H. kan Folk spela Fortnite. Vad fan vet jag. Ja. <laughs> så är det. Vet du. Ska vi börja prata film och spel nu? Sen är det kul att prata om musik också förvisso. Men... Mm. Eh, ja, det skriver jag under på. Att eh, jag vill börja prata om lite. Vill du börja kanske? Mm. Ja. eller ska jag dra igång något nej, men du, nej, du, har fått, du har fått börja så många gånger nu så nu är mm. det min tur att börja ja. eh, och jag, jag vet inte om vad, vad jag ska säga om det här egentligen, jag vill väl egentligen bara rapportera att jag har sett alla avsnitt av City Akuten nu <laughs> ja okej okay. <Ja>. vad coolt <laughs> Lång den serien är. Det är 15 ja, säsonger. Men är det den som George Clooney är med i? Mm. Ja, då är jag, tänker jag på rätt. För det finns ju ett par sådana sjukhusserier där som jag blandar ihop lite. Men jag, då är jag rätt ute i alla fall. Det är den som är bra. <laughs> ja, okej. Okay. Scrubs är ju trevlig för vissa också, men den orkade ju inte se färdigt. Mm. En gång när vår gemensamma person, person, kompis Henke, satt och kollade på Scrubs. Så uttalade det dels så hela tiden. Jaha, ser du på Scrubs? Och sen när texten kom upp en gång så sa jag, Scrubsår. Helt tycker jag, det är klart att jag fattar att det inte betyder Scrubsår. Han bara var tyst i kanske tio sekunder sedan så han. Du tror inte det betyder det på riktigt, va? Han var tvungen att försäkra sig om det. <laughs> ja. Jag var så nej, det är de här kläderna de var på sig. Va? Ja, ja. Han, han fattade nog innerst inne att du drev. Ja, men... <laughs> men du skulle också kunna ha trott att det var så. Ja. Det är ju också ett jävligt pissigt beteende att sitta och håna någonting som någon annan tittar på och tycker är bra. <laughs> Ja, det är det faktiskt. Så, Men det har jag gjort så många gånger så att jag ska hålla käften. <går> ja. Så Emil, sitt i akuten. Typ Sorry. att folk eh, lyssnar på Håkan. Ja. Han, är, han är ju en bra artist. Det är ju ingen konstigt. Men eh, rätta mig om jag är fel nu. Det är 15 säsonger och eh, bra många år innan en säsong var tio avsnitt va? <går> eh, en säsong är ju mer från tio avsnitt. Ja, det är det jag menar. Idag är det ju typ standard att det är tio avsnitt. Ja, det menar så. På, ja, på den ja. här tiden kunde det ju fan vara 24 avsnitt i en säsong. Ja, och du fick eh, vänta på tv-tablån också. En gång i veckan kunde du se ett avsnitt. Mm. Ja, det är coolt. Vet du hur fan det har gått? Och det som är spännande med att sträckkolla sådana serier är ju när man ser tidsmarkörer på ett sätt så hänger är man... Är, du kanske kollar fyra fem säsonger och börjar inte inse förrän efter fann Fan, det är ju sent 90-tal nu helt plötsligt. Mm. Förrän man ser en tydlig tidsmarkör. Och det är ganska kul på något sätt. Ja, jo, såklart. När man följer någonting så, så är det faktiskt en av de stora behållningarna med att titta. För jag tänka på de senaste säsongerna. för Jag tänker någonstans att okej, okay, men... Ja, det borde väl vara typ 2007 där någonstans nu, eller, eller mm. i alla fall runt 2000 kanske. Ja. Men nej, det här är typ 2009, jäklar. Alltså, det är lite som att fan tiden har gått känslan när man kollar på det. Ja. Allting bara rullar på. Ja, just det. Men alltså... Och det kan man väl tycka är lite löjligt att man kollar på sjukhusserier för det finns ju en miljard sådana och det är ju sällan de är superintressanta kan jag tycka. Men just mm. den serien är bra på grund av att ofta med den här typen av serie, om det är polisserie eller vad fan är det, eller det kan vara, är att du hela tiden, för, i, ja nu handlar det här avsnittet om den här patienten som råkar ut för det här. Ja just det men i city akuten är det inte så utan det handlar bara om de som jobbar på akuten eller på det här sjukhuset och mm. patienterna kommer in du får liksom lära känna patienterna om det inte är en gästskådespelare som är en kändis. Aha, okej. Okay. Som kanske har en större del i handlingen men du får inte följa patienterna så mycket utan det är bara läkarna och att de fuckar upp i den serien också. Jag vet inte, det är någonting med en du kan inte ett skit om läkartärmer eller hur man jobbar på akuten men Nej. som tittare så känns det äkta om du så vad menar. Mm. Kollar du på serier som typ Grace and Animal och sånt där då känns det ju bara som att det är en såpopera fast den råkar utspela sig på ett sjukhus Ja, just det. Mm. där alla är modellsnygga eh, och Kör jättedyra bilar fast de är läkarstudenter och inte tjänar någonting, och alla råkar bo i ett jättestort hus tillsammans. Ja, just det. Men i City akuten är det typ bara George Clooney modellsnygg ungefär. <laughs> ja. Och han är den ofta ansedda vara som en av de mest modellsnygga människorna någonsin. Va? Ja, typ. Men han mm. är ett undantag då i den serien. Nu ser jag ja. inte att de andra är fula, men de ser ut som folk <laughs> gör. Ja, just det. Ingen i Grayson Hermes ser ut som folk gör. Mm. Nej. Det känns som att kolla på Sunset Beach i sjukhusmiljö. Mm. Och så är det ganska uselt också. Ja, ja för det ska vi veta. Inget ont som Sunset Beach. Nej, nej. Det är Grayson är muselt. Ja. Tänk när jag. Äh, fan, jag kan, kan ju inte dra den här ingången till, va? Den här det är väl din grej att dra Aha. saker ja. en gång till. Ja, sommarlovet, när jag inte hade något sommarjobb och ändå gick upp väldigt, väldigt tidigt för att se två avsnitt av Sunset Beach på raken. Mm. Och sen gick jag ut på sommaren. Och så känns det som att hur många veckor var ett sommar? Var det, Kan det här ha varit sex, mellan sexan och sjuan typ? Eller något sånt där. Då hade man väl nästan tio veckor. Ja, säg, säg att det var åtta veckor då för att dra... En och jag tänker att jag såg måndag till torsdag det blir tio avsnitt och så tio gånger åtta. Då såg jag åtta avsnitt Sunset Beach typ då. Jag tycker att det är ja, ja, fint att du går upp på två avsnitt Sunset mm. Beach. Och, och då, ja. Du var så tonåring och gick upp tidigt på ditt sommar ja, men Jag tror att han börjar, ja, men jag tror att morsan jobbade i det där i början och så tror jag att jag gick upp och så checkar man frukost med henne och sen hela den biten. Mm. men eh, saksamma eh, och det är så fascinerande att säga att de är ungefär en timme per avslit, inte riktigt men det blir mycket lättare att räkna då mm. så säg att då hade det varit 80 timmar och så drar vi bort några då och säg 60 timmar för de är ju inte riktigt en timme så känns det jag spenderade väldigt många timmar men i serien känns det som att det gick fem minuter <laughs> det kom aldrig vidare hon skulle öppna den där kyrkdörren som jag har sagt och nej då trampar hon av sig klacken på skon och då måste hon gå in på toaletten och laga den och då går hon i baklås och klättrar hon ut genom fönstret men fastnar halvvägs och sitter där i tre avsnitt. Och sen så får du följa en jävla massa andra karaktärer som inte alls har lika mm. intressanta problem som de ska lösa. Ja, exakt. Så man bara sitter och väntar, ja, ja, ja men vad fan, hur ska du gå för den här nu då? Mm. Så var det någon ond tvilling där och allt det var. Alltså det är så jävla bra mm. Helt sanslöst Men det, en annan grej också I Sittakuten som gör den serien så jävla cool Är ju att Det inte är inte så mycket klipp Eller vad man ska säga Nej. Det okay. kan vara två stycken som Pratar med varandra eller någon som behandlar En, en patient e, Kanske går ut från det rummet Kameran följer med Och sen helt plötsligt så följer man En annan karaktär som råkar gå förbi just då Och så följer de den istället Mm, okay. Utan att det klipps emellan. Det är ganska coolt i den serien tycker jag. Att de har, alltså, det måste ju vara pissjobbigt att vara skådespelare en sån. För att ja, verkligen. Om, om du fuckar upp så måste de ju ta om hur mycket som helst. Mm. Det kan ju vara en scen som är fem minuter eller någonting. Ja, just det. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, nu får vi gå tillbaka så får du diagnostisera den här patienten som du diagnostiserade för fyra minuter sedan. Nu måste vi ta om allting. Ja, okej. Okay. Ja. Och eh, en annan grej också som är väldigt fascinerande är att de gjorde ett live-avsnitt. Mm. Okej. Okay. Eh, hur, hur, eh, hur då, exakt? De eh, live eh, ungefär som en teater. eller ja, ja, ja. ja, såklart. Såklart är det så du menar. Men de har ju lyckats göra det på ett sånt bra sätt. Att det är ett tv-team som befinner sig på sjukhuset, det här avsnittet. Ja, ja. Så att, ja, det var rätt fint gjort faktiskt. Så att det då ser riktigt ut. Men allting är ju såklart skådespeleri. Men ändå ett helt avsnitt som de gör liksom i direkt sändning. Mm. Det är rätt coolt. Samtidigt... Ja, det, men det, alltså, det var ändå så här, en ganska kreativ och så här, ganska originell idé. Kan jag tycka. Jag blir Jäv... nästan lite imponerad nu. Ja, och jävligt vågad. Mm. Och det är ändå 40 minuters avsnitt. Så det är ganska mycket. Sen är det ganska coolt att de sitter och kollar på en fotbollsmatch i serien. Och den fotbollsmatchen sändes ju då. <laughs> ja. Eller amerikansk fotbollsmatch. Det är inte riktigt fotboll. Mm. Men... Nej, nej. Är det som... den typen av fotboll där man använder händerna? Ja. ja. Där bollen inte är en boll. <laughs> ja. ja. Nu får vi de människorna på oss också Emil. Fan det blir mycket idag. Ja jag vet. De arga amerikanska fotbollsfansen som det vimlar så mycket av. Mm. Som blir de största amerikanska fotbollsfansen när det är Super Bowl men aldrig annars. Mm. Då blir de superintresserade helt plötsligt av amerikansk mm. fotboll och har koll på spelar ja. och allt möjligt. Mm. Lite som jag då. Är du sån? Nej men jag har sett Super Bowl ganska många gånger och inte jättemånga matcher som inte är Super Bowl. Så kan man väl säga. Nej men det är en sak om jag tänker på dem som helt plötsligt blir superintresserade av amerikansk fotboll och kan helt ja, allt om det. Nej, sån är jag inte riktigt. Det kan jag inte påstå. Nej men det är, alltså, jag är inte intresserad av fotboll men jag kanske kollar på eller lyssnar på radio på någon landslagsmatch liksom det Ja. Det är ju en helt annan sak, tänker jag. Det är det, absolut. Mm. Ja, har du något mer där som du vill? Nej, jag kommer svamla bara. Ja, okej. Okay. Så jag lämnar det där. Men det var kul att se finalen i alla fall. De, jag tror att de börjar serien och avslutar serien med samma replik. Ja, ah, sånt är lite gult. Mm. Sånt är coolt Mm. Och jag för att jag, jag, jag visste att det var så. DOA men, men jag har ju suttit de tre sista säsongerna och tänkt hur ska de få ihop det här? Ja jo det, så, så har man ju tänkt några gånger när det kommer till serie det får man ju lov att säga För att man kan ju inte den karaktären är bara med i de här säsongerna till exempel och inte med i sista säsongen var, är, var, hur blir avslutningen då de kan ju inte göra något sånt där fult att allting var bara en dröm för då, då blir man ju förbannad Ja, det är herregud. Jag kan, jag kan ju avslöja att nej, absolut inte. Nej. Det är klart. klar. Ja. Ska jag ta över någonting som jag har eh, spelat? Jag har spelat igenom ett spel två gånger på raken. Och det vet du att jag brukar vara ganska nöjd när jag har spelat igenom ett spel en gång. Mm. Jag brukar inte känna så här att eh, jag vill se andra delar av storyn. Jag vill göra andra val. Men helt plötsligt så händer det. Mm. Um, och uh, nu har vi pratat om det här så jäkla mycket. Så jag tänker att snart får Game Pass och Microsoft börja sponsra oss. Men det här är väl så här tack vare Game Pass som jag egentligen kastar mig över det här spelet. Det är spelet As Dusk Falls. Mm. Och det är den här spelstudions um, debutspel. Men eh, personen som liksom står bakom eh, den här studion som heter Interior Night hon jobbade tidigare på Quantic Dream. Och det är de som har gjort de här spelen som till exempel eh, Heavy Rain och eh, Detroit Become Human. Alltså väldigt storytunga spel. Kanske inte med så mycket gameplay. Eh, quick time events. Men där storyn oftast är ganska välskriven och spännande. Och eh, det blir väl samma sak här. Men till skillnad från de spelen som ofta har antingen någon form av övernaturlig grej liksom nästan lite fantasyaktigt i att det är lite spöken och sånt där eller väldigt som i Heavy Rain så finns det ju polisen där en av slutarna har ju lite där väldigt high-tech gear så är det här en helt vanlig liksom crime-story. Sett att många tycker att den Påminner i dialogerna lite om Breaking Bad och hur saker och ting ser ut. Nu har inte jag sett Breaking Bad så jag vet inte. Men helt det här, obegripligt. Helt, helt obegripligt. Ja, fortsätt. Ja, eller vad menar du? Att du inte har sett Breaking Bad. Ja, ja såklart. Jag trodde du menade att den var lik den. Nej. <laughs> Förlåt, det är jag som inte kopplar ordentligt. Nej, det är jag som men, bara spottar ur mig äh, saken äh, Spelet heter i alla fall äh, As Dusk Falls. Äh, finns på Game Pass till PC och Xbox. Och det som är det speciella med det här. Som jag kanske precis när det börjar Så kände jag så här. Aha, är det så här det ska vara? Orkar jag det här? För det är praktiskt taget noll gameplay. Förutom lite quick time events. Och att välja dialog och val en lista. Istället så förs storyn fram av tecknade bilder skulle man kunna säga. som De ser airbrushad ut. Det är liksom den stilen på grafiken. Mm. Så det är stillbilder som följer varandra i en serie som liksom för hur karaktärerna rör sig och hur de agerar. Får jag avbryta med en fråga? Ja. Det kanske blir fler frågor på en gång, jag vet inte. Ja, jag kör. Jag eh, improviserar nu. Men. Mm. Jag har ju sett bilder från det här spelet och det ser ju ut som att de har tagit ett, antingen så har de tagit ett foto och eh, använt ett eh, Photoshop-filter så att det ser tecknat ut. Mm. Eller så är det någon som har målat dem fast det, de är tracade. Ja, eh, hur skulle du beskriva liksom, hur det ser eh, ut? Jag tror inte. Alltså det är alldeles för jag använder ju en del Photoshop och den har ju några sådana här filter. Alltså som ska göra att det ser tecknat ut. Jag tror att, skulle tro att de i spelmotorn har typ målat över ett foto. Förstår du? För jag har sett att eh, de som är skådisarna, de ser ut så som de gör i verkligheten. Liksom, de är jättelika eh, så som de ser ut. Så det är att Ja, det är mm. det. Men nu vet jag inte riktigt vilken spelmotor det är här. om det kan vara eh, Unreal Engine till exempel som har allt möjligt idag som liksom kan göra sånt där med lite AI så att det går snabbt och så finputsar man det väl bara sen. Det är coolt som fan. Det, det är det jag vill komma fram till, för nu låter det mm. nästan som att jag är ja. kritisk. Jaha har de gjort, bara gjort så här vilka låt... Nej, nej, nej. nej. Jag, tycker, nej, nej jag, är... jag tycker att grafiken är assnygg det jag har sett på bild. Mm. Ja. Så att det, jag tänker att det måste ju vara någon som är jävligt duktig på att traca, för det är ju som, du kan ha ett foto så målar du över fotot så att det blir... Mm. Är, ja, det kan du göra i sån tecknarprogram eller med Photoshop att du har själva fotot som det understa lagret och så målar du på ett annat lager över det. Men det, för det jag trodde ju att det var på riktigt först. Alltså att det var ja, att, ja, att det var för det är ju, det är ju kända skådespelare, det är inte så att man har hittat på en karaktär som fan vet jag, Phoenix Wright eller vad det nu kan vara utan det är riktiga skådelser som de har målat av då, eller tracerat eller vad det nu kan vara. Men det ser ju förbannat bra ut. Ja, det gör det verkligen. Men som jag sa, om jag hade första fem minuterna bara var lite så här fan orkar jag det här? Jag trodde att jag skulle få röra en gubbe i miljöerna. Men storyn tar över så pass snabbt och är så oerhört välskriven att den fångar in dig. Och jag blir helt begeistrad av den faktiskt. kan säga så här, det, det är inte på Shakespeare-nivå-typ om man nej, säger så. Nej, Utan det det är, sen, jag ser att många jämför den lite med känslan känslan från Fargo också. Och ja, jag kan nog oh, köpa fan. det. Um, men framförallt så, du spelar. Framförallt två olika karaktärer som du spelar. Som är de två huvudpersonerna skulle man kunna säga. Och blandat med lite biroller som du också får göra vadot. Men jag tycker att de knyter ihop det så oerhört snyggt i hur det påverkar. För det känns verkligen som att det händer olika saker beroende på vad du väljer att göra. Och det är just därför som jag redan har spelat igenom det två gånger. Att man fan, jag väljer det här istället Istället. Och då fick jag en helt ny scen. Som jag inte hade sett tidigare. Så. Vet jag vad sådär. Den består av två böcker. De kallar det för book one och book two. Och så är det tre episoder i varje bok. Och det var så jag hade tänkt. I lördags där så tänkte jag. Ja, men jag, jag kör tre idag och tre imorgon. Det blir ganska lagom. För de är ungefär en timme styck. Mm. Så blir det så här. Första boken, de första tre episoderna slutar med en snygg cliffhanger. Och så bara, ja, ah, gött, det blir perfekt imorgon. Och så la jag undan den här Xbox-kontrollen och så gick jag där och hämtade lite vatten och satte mig i soffan och det började också lägga sig kanske. Så började jag snegla på den där handkontrollen och... Aff! Och så bara körde jag mm. alltid på en kväll. <laughs> ja, men så det... Jag tror kanske... Det kanske inte är någonting för alla. Men jag tycker att alla ska ge dig en chans. Mm. Och så är det lite så här nu att det vore ju jävligt kul om du kunde spela det. så att För jag blir ju lite så här begränsad i att prata om det nu. Eftersom man vill ju inte sabba storyn för någon. Nej. Så storyn kan jag inte säga någonting om. Men man kan säga det. Är någonting som jag tycker de gör väldigt, väldigt bra att de är, vet, jag kan säga så här det det är en farfar med. Bra. Man spelar en man spelar en familj där man styr pappan väldigt mycket och så är det mm, ja det är pappa, mamma, dotter och så har de med sig farfar. Alla vet att spel blir bättre om det finns en farfar mm, i dem. Ja, det är det här vi hade i alla fall tur med väderets syndromet. Mm. Men eh, så känner jag ändå så här att han uttalar sig lite så här mystiskt som att det är någonting med den här gubben som mm. inte stämmer. Varför är han med här? Varför har han sökt upp sin son efter så många år? Men det ligger fortfarande alltid lite i bakgrunden som ett litet litet sidospår men man kan samtidigt inte riktigt släppa det. Och sen var jag vid ett läge där jag skulle välja ungefär så här. Eh, ska dottern göra det här eller ska farfan göra det här? Och när jag har kört igenom det eh, två gånger nu mm. så har jag naturligtvis eh, valt olika. Och då har jag liksom fått ännu mer ledtrådar på olika sätt beroende på hur jag valde. Så eh, när jag valde dottern första gången. Så berättade farfan en sak. Men när jag valde farfan den andra gången. Så gav han mig fler ledtrådar. Mm. Så att det är väldigt snyggt gjort. Och också kanske den allra första gången. Som jag så snabbt känner. Nej, jag är nöjd med hur min story blev. Men jag vill se allt i det här spelet. Mm. Och det har inte hänt många gånger. För jag brukar känna att. Så när jag körde Witcher 3. Ja men vad hände med det här? Ja men kör det igen och var, så, var ond istället. Eller vad godi. Men då har jag alltid känt sig. Nej, fan. Det här var ju min story i The Witcher. Så känner jag också till syvende och sist faktiskt. Mm. Men just den här gången så känner jag. Ja, hur många gånger behöver jag för att se allt. Och då säger de. Ja, beroende på lite. Vilken tur man har. Beroende på hur man har gjort vissa saker. Så i alla fall fem gånger. Och det är ju trots allt rätt mycket. Ja. Då är, då är det helt plötsligt 30 timmar. Eller för att köra igenom det en gång på 6 timmar. Så det återstår väl att se. Men då är det så där Man vill ju ha alla trophies i det här kanske. Eller achievements. Så vi får väl se. Det kan ju ligga kvar på Xboxen också. Så kan jag ta det över tid. Mm. Men det är väl lite så med det här och eh, sådana här visuella noveller. Att eh, när du har fått ett slut så är du ändå nyfiken på... Hur hade det varit om jag hade valt det där istället? Alltså man blir ändå nyfiken på det. Och eh, att ta sig igenom en visuell novell även om den i sig kanske inte är superlång så tar det ändå sina timmar att läsa allting om du vill vara investerad i berättelsen. Mm. Men då kan du ju brukar ju i alla fall på en del sådana japanska spel ändå finnas en knapp så du kan skippa mycket dialog som du ändå vet vad de pratar om. Mm. Och så skippar det. man det tills man kommer till det här valet. När jag körde The Knownery Games till exempel mm. då det ju, där, där finns det ju ganska många olika slut. för att ja, det. Du, du får till och med en bild av ja, de här valen gjorde du och det här slutet fick du så får man se det ungefär som ett eh, sorts träd eller hur, hur stålen kan förgrena sig. Mm. Och tar du den här vägen så kommer du få det här slutet tar du den här vägen så får du det här slutet. Ja. där kunde du för sig välja om ja, men vill du börja här där du väljer mellan de här två valen för då är det två helt olika pussel som du är med och deltar i. Mm. Men då var det också många gånger som jag kände att alltså, den här dialogen har jag läst en gång redan jag vet ju redan vad de pratar om och då kan man trycka på en knapp och så kan man skippa tills du kommer till nästa val och då är det då man kan välja det man inte valde förra gången. Ja just det. Och då går det ju mycket det. snabbare än att du investerar 10-15 timmar igen. Mm. Här ska det ju... Här kan man ju liksom välja... Som jag inte riktigt har fått... För, för när, när man får upp en sån här storyboard över senaste kapitlet man har spelat. Då finns det en liten symbol som heter play from here. Mm. Och så ska den då, alltså den finns, som den finns som förklaring. Vad betyder den här inkonen? Och då står det play from here. Men då finns det, jag hittar aldrig den knappen i min storyboard. Så jag har inte riktigt fattat hur jag ska göra. För då hade det ju varit väldigt, väldigt lätt. Mm. Men däremot så kan man ju låta säga att uh, jag tror att jag har sett allting som finns i kapitel 1. Då, jag, då kan jag börja att spela från kapitel två och se till att få... Så jag kommer inte behöva spela igenom hela spelet fem gånger nu när jag tänker efter, om jag råkar säga det. Utan jag kan ju fokusera på de kapitlen där jag har många val kvar. Mm. Så det blir ju inte riktigt fem gånger på raken, men några kapitel kan man ju behöva spela ganska många gånger. För då kan man ju se så här, ja, men förra gången gjorde du de här valen och så ser man att det, det är en pil som går ut och så är det fyra såna här tomma luckor som jag inte har sett än. Ja, men i alla fall. Eh, jag har ju gillat Telltale-spelen. Och jag har gillat de här Life is Strange. Och de påminner väl lite om det här också. Men jag skulle säga, det här är utan tvekan det bästa i den här visual, ja, Western Visual Novel, om man mm. säger så. Mm. Så är det här det är utan tvekan det bästa jag har spelat. Kul. Nästan sådär, nu har ju Elden Ring släppts i år men annars har jag svårt att se vad som skulle vara bättre än det i år. Det är så pass alltså. Så det kommer vara Elden Ring 1 och det här 2. Det avslöjar det lite tidigt men jag har svårt att se att det skulle komma så mycket mer som jag har möjlighet att spela. Vi har ju God of War inkommande på Playstation till exempel men du har ju ingen Playstation-konsol. Så det blir ju inte relevant för min del. Nej. Då kanske nästa steg för dig då på Game Pass och köra Danganronpa spelen. Ja, absolut. Jävligt roligt namn. Jag kan jag kan i alla fall säga så här, kör Trigger Happy Havoc i alla fall. Ja, okej. Okay. Och gillar du det så kommer du gilla det andra också för det är precis lika bra, men om du ska ge något av de spelen en chans Trigger Happy Havoc, det körde ju på PS Vita för länge sedan Mm. Det, det skulle jag kunna tänka mig att köra igen för att det är jävligt mysigt spel mm. ja, varför inte det? jag får väl ta tag i det nu sen är det väl kanske det är väl kanske mer likt Phoenix Wright i att eh, du har ett speciellt sätt du ska göra allting på så att det är inte så att du kan göra en massa val och göra en massa grejer annorlunda och få olika slut på det sättet mm. men du får ändå bestämma lite och det räcker för att man ska vara intresserad av det som händer. Ja, okej. Okay. Då förstår jag. Och sen eh, gillar man väl oftare japanska... Eller man. Eller jo, jag tror man gör det. Lite det här eh, Battle Royale-upplägget. Ja, just det. Men det här är inget actionspel där... Där du spelar ett FPS eller Third Person Shooter som är ett Battle Royale som typ alla spel nu är. Utan här är det en story driven Battle Royale mer. Mm, Okej. Okay. Kan man väl säga han var härligt ändå att vi pratar om att vi är lite bittrar mot vissa saker. Sådär. Alltså Ja, ja, ja det är, när man lägger till sådana saker så tycker jag att det är så jävla härligt gubbgrinigt på ett sätt. <laughs> Som alla spelar nu för tiden. <laughs> ja, n man, och så är man, det man, inte så. Nej, så är det inte än så. Uh, det är likadant den mest gubbgriniga personen någonstans. Kort recap. Fotbolls-VM 1990. Sverige förlorar två match, alla tre matcher med 2-1. Sen är Sverige med 94 igen. Och då lyckas man ju efter många om och får 2-2 i, i den matchen mot Kamerun. Och då säger... Vad fan är han heter nu då? Ja, då säger kommentatorn så här. Nu kan vi skönt nog inte förlora den här matchen med 2-1 som vi brukar göra i VM numera. <laughs> Och det tycker jag är så roligt, för det låter... Sverige har väl i stort sett aldrig liksom varit en nation som går som tåget i ett VM. Men det låter ju på han som att det är så. Att det var så när jag var ung. Lite så. Det tycker jag är roligt varje gång den är någon form av sportbollturnering på herrarnas sida då. Ja. Att förhoppningarna och förväntningarna är så jävla höga. Ja, men vi kan nog ta hem det här. Ja. Nej. Bosse Hansson heter han förresten. Jag ville bara ha det sagt också. Men, men tycker inte du att det nästan känns så? Jag är ju inte så inne i fotbollsvärlden. Men jo, det känns lite jag, som att folk ändå ah, men vi har ändå en chans att ta hem det här. Ungefär. Ja, alltså det, det som man ska ha i, i åtanke. Sverige är ju en extremt liten nation när det kommer till fotboll på härsidan. Det är det som är det roliga i sammanhanget. Men samtidigt så är... Det som är så absurt att Sverige de har ju alltid stått för liksom stabil, stabil defensiv och ganska kreativt framåt ändå med någon världsspelare om man har lite tur. Mm. Så man vet, en bra dag när allting stämmer så kan Sverige slå vem som helst. Jag tror att man hoppas så gärna på att det ska vara den dagen idag. Vad det, 2016? Det var VM senast. Eh, 2018. Var det 2018? Det känns som att det var ännu länge sedan. I alla fall. Men då gick ja. det ju bra. Eh, ja, det får man ju ändå säga. Det kan man inte Det ja. Och då är det ju som det... Och då kommer nästa det, turnering. Ja, nu vinner vi för gick så bra förra gången. Mm. Men då kan man tänka sig att eh, då var Sverige en kvartsfinal och det är mer än godkänt för Sverige att vara topp åtta. Ja, för För det mm. känns ju som att VM 94... Alltid är liksom, ja oh, men det gick ju bra 94, då kan det gå bra nu också. Ja. Men det gör typ aldrig det. Nej. Och det... det är damerna då som är helt outstanding. Tråkigt att de åkte på stryk igår, rätt rejält. Ja, men... det var lite synd, men det, det är ju helt uh, uppenbart att det liksom, spelarna inte var i form. Det kändes aldrig bra någon gång egentligen. Det, det stämmer inte helt enkelt. Och... Man måste vara i form inför en sån här turnering. Men sen ska man ju ändå säga så här: De är topp fyra utan att vara i form. Det säger väl någonting om hur bra Sverige är på dem sidan? Ja, det så är det. helt sanslöst faktiskt. Då kan man ju också tänka. Sen är det synd att det blir en sån jävla smäll igår. Liksom mm. det, det ska ju inte behöva hända, tycker jag. Men, men, men. nu blev det så. och uh... Det är inte Tyskland, Brasilien 2014 i alla fall. <laughs> Nej. Den matchen såg jag på. Jag hade den i bakgrunden. Tills de hade gjort två mål ganska fort. Då tror jag att det stängde av. Dataspelet smällde på. Men bara, vad är det som händer egentligen? Mm. Det var en rolig match. Ja, det var helt bizarrt. Mm. Ska jag ta nästa nu då? Så ja, det inte jag blir kan en säga att det, det, det ska inte... Musikpodd är väl okej. Okay, men sportpodd ska vi ta med fan inte bli. Hur mycket jag än gillar fotboll fast en del sporter är faktiskt ganska kul ja jag kanske stopp. har gett av stopp. att jag hatar sport men... stopp. stopp nej vi säger stopp nu nu tar du nästa grej jag, säger, jag, vill, jag vill inte göra det vi ska inte prata sport här hockey, roligare och fotboll, nu går vi vidare <laughs> jag avslutade ett av många spel som jag påbörjat igår Mm satt uppe alldeles för länge med det här. Det var nästan så att jag skämdes när jag såg att klockan hade slagit två. Men nu blir det så i alla fall. Jag körde färdigt Fallout 2 och det var länge sedan som jag körde igenom hela det här spelet och mm. hela sista området i det här spelet har jag glömt bort totalt. Ah, Okej. Okay. Men då var det härligt att ha det gjort nu då. Ja och sen Apropå det här med att ja, man kan köra på så många olika sätt men jag brukar mm. alltid köra på det här sättet. Nu tror jag nog att jag gjorde ändå saker lite annorlunda eller kanske att jag lät ta, saker få ta lite mer tid än vanligt. Ja. Eller vad man ska säga. För ibland känner jag ändå att nej, nu har jag gjort det viktigaste nu vill jag ge mig på sista bossen. Vilket ofta brukar rel, eh, resultera i att oj, vad låg level jag har. Mm. Fan, vad ska man göra nu? men den här gången som jag körde igenom Fallout 2 så var det nästan lika roligt som när jag körde för allra första gången ja okej okay. ja, men det, det är, är säkert det om du säger att det var väldigt länge sedan du körde igenom hela och att du hade glömt hela sista området som är rätt rejält va? och ganska tufft om jag minns rätt Ja. så det är klart att då förstår jag att det, det var kul igen helt enkelt mm, det var det så att jag investerade mycket tid och energi i att göra det på det sättet jag ville att det skulle göras på. Mm. Men jag kan för mitt liv inte komma ihåg, för vissa spel kommer man ändå ganska tydligt. Som ändå är ett av ens absoluta favoritspel någonsin som Fallout 2 är. Ja. Men jag tänker, <kör> om man åker till den här oljeriggen i slutet och så slåss man mot sista bossen. Mm men det är ganska mycket på den där oljeriggen innan du får slås mot sista bossen och jag kan för mitt liv inte komma ihåg hur fan har jag gjort tidigare <laughs> Nej, ah, okej. Okay. det är ju hur mycket grejer som helst som man gör och måste förbereda innan den ens får slåss mot sista bossen Bara, vad har jag gjort alla andra gånger som jag har spelat ett spel som jag inte gör nu mm. så att jag trodde ju i min villfarelse att ja men nu har jag nått det är det är två ställen i spelet som är de två sista kan man väl säga. Det är San Francisco och så är Navarro Base. Okej. Okay. För det är i San Francisco du hittar den här stora tanken, den här stora, stora fartyget som du ska åka till den här oljeplattformen med. Men för att få åka med så måste du ha The Bird Plans och du måste fixa så att det finns bränsle som kan åka iväg överhuvudtaget. Och mm. en sån här Navcom- del till datorn så att den kan navigera till platsen plats det är ganska mycket förberedelser för att kunna åka dit mm. lägg också där till att du måste ha ammunition till alla dina vapen också för att det är kanske sista chansen som du får att verkligen ladda upp inför mm. det här. och då tänkte jag att när jag hade kommit till San Francisco så tänkte jag okej okay, men nu är det ju typ bara sista bossen kvar, det gör jag väl på en halvtimme och så kan jag ja. gå och lägga mig sen ja just det Nej, nej, nej, nej, nej, nej, tre timmar, minst. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Och spelet buggade ur sig också så att sådana här dialogval som är viktigast för att ens kunna aktivera så du kan göra de sista questen innan du åker till sista bossen mm. var bortbuggad så det gick inte att komma vidare. Jaha, vad kommer det sig? Jag vet inte. Jag hade gjort saker i någon konstig ordning, vilket innebar att jag fick ladda en tidigare save vilket gjorde att jag blev av med några timmars gameplay och fick göra det på ett helt annat sätt, eller ja, på det sättet jag egentligen ville göra. Mm. Men okay. fa fasen var man fastnar i Fallout. Ja, men de var ju för när kan tvåan ha kommit? Är de... 98 tror jag. 98. Det känns som att den här ja, alltså efter apokalypsen om man säger så det, den genren var väl inte riktigt lika stor då. Så det som gör att man fastnar i Fallout, det känner väl jag att det var jävligt fascinerande att ta del av en så detaljerad värld som den faktiskt var för sin tid. Mm. Och liksom med de här olika fraktionerna som alltid har funnits i Fallout och liksom så det, det var så oerhört mycket att ta in i de spelen. De liksom, som man säger idag, det var så mycket lår. Om man så väl ville. Alltså, in, i helvetet mycket lår dessutom. Ja, och det, känns, det kanske de kanske inte var först med, naturligtvis. Men på det sättet, kanske de var ganska tidiga. Ja, alltså, om man ser, ser på dem idag och hur det skulle bli sen. Alltså det är lite som ett eh, Elder Scrolls-spel fast det är isometrisk via med turbaserade strider i och med att det har en ganska stor värld att röra i sen kanske man skulle vilja med dagens måttmätt, notabene mm. att det skulle finnas flera ställen att upptäcka när du är ut och ja. reser på kartan för det är vad kan vara en 10 städer kanske där någonstans, ja, jag kör sånt. mellan tummen och pekfingret nu ja. och så har du en karta som är ändå rätt stor, det tar väldigt lång tid att gå från överst till underst på den här kartan så att det är mycket som du bara får gå runt på en svart karta och bara hitta saker ja just det men i varje stad så finns det ganska många stories Mm. Varje stad har ju sin grej, så att säga. Ja. Och sen finns det ju såklart maffian i New Reno och det finns New California Republic som vill att alla städer ska vara New California Republic och så vidare. Mm. Men det är så himla mycket i de två första spelen som verkligen tok engagerar Ja, absolut. Och det som jag tror var en sån frisk fläkt när första kom, som andra är en lika stor del av. Eh, dels som du säger, postapokalyptisk setting, eh, inte vanligt i ett rollspel som man tänker sig ofta fantasy. Mm. Jag vet inte om Baldur's Gate hade kommit ändå, men... Det hade den nog gjort, det tror jag, men... Eh... Och sen hade ja. du The Bard's Tale och de här, alla de här olika mm. 3D-spelande Ultima-serien och Ultima Underground, den, de två spin-offerna. Ja, det är klart. Som sagt, Allra först är det ju naturligtvis inte, men... Nej, men det skiljer sig ganska mycket från dem i och med att det är det här turbaserade, lite det här tabletop-aktiga på något mm. sätt. Det och jag tror att det tilltalar en större publik också på något sätt. Det kändes inte riktigt... Eller jag nischat är det väl. Men det känns som en nisch som kan tilltala egentligen de flesta. Plus att det är inte så mycket om ja, vi försöker göra en historia som är lika fet som Sagan om ringen. Mm. Utan Fallout vågar vara ganska rå och skoningslös. I alla ja. fall de två första spelen. Sen... Sen blir det lite mer... Jag, vet inte, jag, vill, jag vill inte säga PK, men kanske. <laughs> ja, kanske. Och även om jag inte vill döda barn eller vad det nu kan vara i förhållande till <laughs> ett och två så tycker jag ändå att det är roligt att det, det går att göra det. Men om mm. du gör det så får du rätt jävliga konsekvenser. Man, har Man ska inte skada barn. Och det det det, var väl, det här är ju inte ens min poäng överhuvudtaget att jag vill kunna döda barn i spel, det är ju sjukt för fan men just den delen är ganska talande för hur Fallout 1 och 2 funkar mm, Absolut Att det är ganska mörkt och det är skitigt, det är hemskt och det handlar egentligen bara om alltså om man ska se spelen och deras eh, vad ska man säga hela atmosfären är ju social darwinism eller darwinism. Mm. Den som ja. har mest resurser och kan ta mest resurser och kan överleva genom att ja, döda, när man själv inte blir döda det är också den det går bäst för. Ja. <laughs> det är ändå någonstans med det som är jävligt tillfredsställande att börja från noll i en jävligt jävlig värld och mm. bli överlägsen. Man får inte riktigt den känslan kan jag tycka av Elder Scrolls lite i Elder Scrolls naturligtvis men där har du mer ett klassiskt narrativ Ja Absolut Och jag vet inte vad som kom för Fallout med den typen alltså, det är ju väldigt inspirerat av Mad Max vilket jag tycker är kul och sen vet jag ju också innan någon bara, men hur kan du inte nämna Wasteland? Jag vet att det är Wasteland som är Fallout innan det blev ett Fallout överhuvudtaget. Ja, just det. Men det spelet är från 80-talet. Ja, det är länge sedan. <laughs> det är också. <laughs> Och då är det ändå ganska kul när man ser att okay, allting är helt jävla förstört. Det är mutanter överallt men det är ganska kul att vara den som ja, kanske kan bidra till lite förändring men på vägen dit så kan man ha jävligt kul att göra precis vad fan man vill du kan vara hur ond du vill du kan vara hur god du vill beroende på vilken stad du är i och i vissa städer kanske tänker att ja, men här är det inte så mycket roligt men det finns mycket vapen eller pengar så jag skjuter ihjäl alla och tar alla deras grejer alltså den grejen är ju kul ja, eh, onekligen hade man gjort det i ett älderskrollspel så kommer det till någon vakt och kasta den i fängelset eller någonting eller så blir mm. man jagad hela tiden. på det. Jag vet inte, men Fallout känns unikt på det sättet. Men det är kanske är för att jag inte har spelat så många andra liknande spel. Men också just att det är inte en fantasy setting. Nej, just det. Jag vet inte, Shadowrun kan ju vara något liknande, men det är ju cyberpunk och eh, alla plattformar hade typ sitt Run spel som också mm. var ett sånt... Eh, brädrollspel först. Ja, just det. Fan, Shadow till Super Nintendo har bara kommit till sista bossen på. Det kanske skulle ja. vara nästa projekt. Ja, varför inte? <laughs> det har sina stunder det spelet. Inte superbra, men det är någonting som gör att man ändå vill fortsätta på det. Jag tror att det är nyfikenheten är okej, okay, men vad kommer efter det här? Mm. Så det kändes i alla jävligt gött och köra färdigt två och två och inte liksom slentrian-spelare som jag gjort de senare gångerna. Att ja men det här är trevligt att det bara blir en trip utan att ja men nu ska jag försöka investera tid i det här som om det vore första gången jag spelade någonsin. Mm. Och inte välja det här som jag alltid har gjort eller som jag alltid tror har varit det bästa. Vilket i och för sig blir på ett sätt i slutändan. Men att man kanske löser vissa problem eller konflikter på ett annat sätt än vad jag gjorde när jag var, fan vad vet jag, 12 när jag körde den första gången. Ja, just det. För man har ju ändå sin rutt, eller vad man ska säga, i spel man har spelat många gånger. Ja, ja, absolut. Vilket innebär att jag idag började spela Fallout New Vegas för att jag bara kört igenom en gång. Och jag kommer inte ihåg någonting. Nej, man kör på det då. Det ska ju vara... Det bästa som ja 3D. Mm, ja, men det minns jag när det kom. För Fallout 3, jag, jag var inte besviken men det var inte det jag hade väntat mig. Mm. Det kändes mer Elder Scrolls än Fallout. Mm. Vilket inte är så konstigt där som det är. Men är den sjuka humorn och där jag fick inte med det riktigt. Det kändes mer som att det var ett Action-rollspel i en postapokalyptisk värld än att det är en värld. Mm. Ja, ja okej. Okay. Man, man lever sig inte in i det på samma sätt. Nej, nej, visst, jag håller med. Men New Vegas, då gör man det. Mm. Och Fallout 4 har jag inte tagit mig till slutet en enda gång på. Men jag har börjat köra det igen företag ett tag som mm. på Xboxen. Nej, det har faktiskt inte jag Xboxen. heller. Jag tycker inte alls att det motsvarade förväntningarna överhuvudtaget. Nej, men du fick en liten annan uppfattning om det när du började spela det igen, va? Det mm. har vi ju varit uppe i podden. Men ja. har, det, har det svängt tillbaka igen, eller? Nej, nej. nej. alltså jag, jag står fast vid det här med att hålla på och bygga städer och sådana här skit känner jag bara varför. Det är, det är bara besvärligt och... Ja, kul att man, att man ändå börjar med att man kan cra, man kan göra crafting, man kan uppgradera vapen och sådär. Och sen helt plötsligt ska man bygga en stad. Men stadsbygget kan du ju också skita i och köra som en vanligt fallout. Ja, det kan man ju. Men det är ändå någonting som, är lite, som var lite off med det. Mm. Att det kändes som att man, man, man kan välja. Men man missar ändå någonting som uppenbarligen utvecklarna har tyckt ska vara en viktig del av upplevelsen. Ja, så som också är den tråkigaste delen av upplevelsen. Mm. Och det känns som som till exempel vi har, återigen då Henke som spelar det mycket som fastnade det här jag bara bygger städer. Mm. Som, så det känns som liksom men jag tyckte att det var lite omständligt att hålla på med det där på något sätt. Ja. Utan jag tänker att eh, det kan jag väl tänka så som de gör nu i eh, det har inte det någonting med Fallout att göra men det är samma utvecklare då. Eh, nu kommer jag inte Starfield så är det det ska heta. där de liksom bygger, ah, Du kommer kunna bygga baser på din planet och du kommer kunna bygga egna skepp. Jag tror att det är liksom en mer finputsat idag. Den typen av gameplay så jag tror mm. att det kommer funka väldigt mycket bättre i de här spelen. är min känsla alltså i Fallout vill jag ju undersöka och utforska och hitta lite städer och träffa roliga människor i spelet, i verkligheten vill jag inte det men då vill jag utforska och eh, hitta saker och eh, ge mig ut på äventyr inte spela SimCity nej <laughs> nej exakt, då kan man ju spela Sim City då i så fall jag skulle kunna säga så om jag väljer mm. att inte göra det Nej, men nu fyllde jag i det. För jag tycker att det hade varit väldigt passande att säga så just nu. Och det får stå för dig. Ja, det gör det absolut. Nej, men eh, som sagt. Eh, det är nästan så att jag vill spela Fallout 3 och New Vegas. För, eh, sen är det jävligt att om du ska ladda hem dem på Game Pass till PC så är det 43 gig. Oj, ja, det är rätt mycket det. Och det, är ju, det här kan jag nämnt i ett tidigare poddavsnitt. Men Ska du spela Fallout på engelska ja, då är det en hel vad ska man säga DVD. Men vill du spela på tyska det är inte bara så att det är ett val du gör i en optionsmeny utan du laddar hem spelet på alla språk. Mm. Och då blir det ganska mycket plats som ja. det tar. För jag tyckte också det var märkligt nu när jag laddade hem New Vegas, oj 43 gig men det är ett spel från 2010 men det är för att du ja, laddar det, hem det jävligt mycket då ändå Ja, du laddar hem spelet på alla språk och för varje språk så är det hela spelet så om vi skulle säga att hela spelet är 8 gig säger vi mm men då laddar du hem 8 gig engelska, 8 gig tyska, 8 gig franska. Alltså, det är det man gör. Ja, just det. Men nu tänkte jag att jag skiter i det där jag bara kör. Mm, för det som jag tycker är problemet med att köra. För annars hade du ju kört det på Game Pass på Xboxen istället. Men det finns bara Xbox 360-versionen. Vilket gör att spelen spelas ungefär som om det vore på en 360. Med dess mm. begränsningar. Därför valde jag att köra på PC nu istället. Ja, ah, okej. Okay. Då förstår jag. Så det är jag investerat ganska mycket. Så får vi väl se. Men New Vegas, det känns ju det som jag har spelat hittills och vad jag kommer ihåg är den riktiga uppföljaren till tvåan. Det känns som att man knyter ihop de här två. För tvåan har ju ändå en koppling till ettan även om det inte är lika... Det är ingen direkt uppföljare så att det här fortsätter precis när det här slutar. Utan att du är en släkting till huvudkaraktären i ettan, och det har ändå gått ganska många år. Mm. Så känns ju ändå nu Vegas som att det har en tydlig koppling till tvåan. Trean känns ju som en helt egen story. Ja, just det. Som dessutom inte är särskilt intressant. Mm, nej. <laughs> och slutet i Fådala Trev är helt jävla bedrövligt. Ja, eh, det har jag hört mycket kritik om kan man väl lugnt säga att det är, och framförallt det här vad som är så jävla märkligt att man kan inte fortsätta spela va? Jag tror inte det Nej, utan det är, liksom man kan ha sidouppdrag eh, man kan ha sidouppdrag kvar som man inte har gjort och så går man och gör sista uppdraget och då säger det tack och godnatt Ja, för i fall två du får ju ändå veta ja The Chosen som man är använder Garden of Eden Creation Kit och startar ett uh, nytt samhälle allting går bra. I den här staden händer det här baserat på vad man själv då har gjort i den staden. Att, uh, ja, men Det kanske är knarkungar som tar över för vad de du hjälpte eller inte. Men det är bara så här kommer det bli framtiden men sen när du har sett eftertexterna så kan du fortsätta spela om du vill. Mm. du låser upp lite bonusar när du har klarat spelet, du kan ju i alla fall i om det är New California Republic och New Reno så kommer ju folk ändå nämna att du har varit på den här oljeriggen och sprängt skiten ur den och på något jag vet inte, du kan få en item jag kommer inte ihåg var eller hur som heter The Fallout Skillbook eller sånt där, eller... Ah okej okay någon sån där, eller guidebook eller sån där kan du få. Och varje mm. gång du läser den så får du shittan av XP och kan levla in absurdum. Alltså du, mm. du kan få såna bonusar när du klarar spelet, för det är ju skitsamma, men just att du kan göra lite andra uppdrag och ja, bara leva fan, lite grann. Mm. Men Fallout 3, det, det är ju så definitivt, och så känner man jaha, var det så här du skulle det bli, det byggde upp till den här skitsaken. Ja, just det. Som säkert skulle framstå som någonting väldigt dramatiskt och trevligt. Men jag tycker att det blev väldigt platt. Ja, okej. Okay. Ja, så kan det gå ibland, vet du. Ja, men New Vegas, det är grejerna. Där har vi det. Mm. Gött. Det ska ju komma någon som där för övrigt på Fallout. Någon form av... Är det New London det heter som är en väldigt... seriös. Fallout London är väl en mod tror jag som är folk har lagt ner tid på in absurdum. Fallout 4-motorn är det. Ser jävligt coolt ut. Men det verkar ju som att det faktiskt ska komma nu. Hmm. Så det får du kolla upp. Det kan passa dig bra då kanske. Jag vet att de har pratat om att de håller på att göra att Fallout 5 kommer att komma. Ja, men det måste ju vara Långt, långt bort. Vad fan. Nu, nu får de väl ut förhoppningsvis Starfield i början på första kvartalet nästa år. Sen är ju nästa grej. Vad heter det? Äh, ja, Elden Ring. Mm. Mm. Så får det, om i Vilken takt de här släpper. Det måste ju vara tio år bort. Tror jag. Ja, vad fan. Är det? om man Ja, det tror jag för något nytt Elderscroll spelar vi inte göra för folk köper ju fortfarande Skyrim <laughs> ja. men Fallout ä, som befästa har gjort har ju in, är ju inte ett sånt evighetsspel mm, som... men jag tänker, om man säger så här nu då, Fallout 4 nu kom ju visserligen det här eh, Fallout 76 eller vad fan det heter, emellan men det är inte ett helt spel i den bemärkelsen så kom Fallout 4 2015 det är sju år sedan det kommer vara åtta år gammalt, mer eller mindre då, när Starfield kommer. Och så tänker jag, det är minst 2028 då. Kanske Fallout 5 kommer. Så, jag säger det nu. 2028 får vi Fallout 5. Fan. Jag vill... Nej, fan, nu tänker jag ju fel. Naturligtvis är det så. Det, det kanske inte är förrän då vi får Elder Scrolls, typ det kommer som inte att komma någonting folk kommer fortsätta att köra Skyrim <laughs> Ja, kanske. de kommer aldrig göra Elder Scrolls 6, de behöver inte Skyrim går så bra mm. det är inte passionen som driver dem till att göra spel längre om vi säger så Nej, nej. det är sant åh vad skulle vara på att göra nej, de skiter i det, antingen så gör de något nytt eller så kan de göra Fallout för att det är ändå ingenting så folk kommer att spela in Absurdum på samma sätt då är det det som får dra in nya kulor så att säga. Mm. Det tror jag i alla fall. Ja. Jag tror att det är större sannolikhet att vi kommer att se Fallout 5 än Elder Scrolls 6. Ja, Elder Scrolls 6 är ju trots allt utannonserat som nästa spel de ska släppa efter Starfield så vi får väl se. Någonting kommer att hända som gör att, eh, nej eh, det blev inte riktigt som vi ville. Blev lite, de kommer hamna i någon form av så här Development Hell. Mm. Och så kommer de att släppa ytterligare version av Skyrim. Typ till mobil. För då har blivit, ja. mobilerna har blivit bättre och sen så kommer de att släppa fallout 5 i cellet. Ja. Jag tror du kan få rätt. <laughs> det blir Skyrim på mobil först innan det blir något annat. Ja. Ja. Pff, Samsung Galaxy S 26 kommer att få Skyrim. Ja, men ja, det på mobiler kommer det att komma naturligtvis. Det begriper jag ju också. Men... Och då behöver de inte släppa, då behöver de inte lägga en massa tid och pengar på att utveckla ett nytt. Nej, och så kommer det sälja djävul. Ja, ja. Och så kommer det öka efterfrågan efter mer Scrolls och då kommer de släppa Morrowind på mobil också. Mm. <laughs> så har ja. nytta älderskåls det, det kommer aldrig att hända jag är helt övertygad om det det kommer okay. inte bli något Ja, du kan få rätt vet du när vi går i pension kanske ja det hade varit något för då, är, då gör de så som Gearbox gjorde med Duke Nukem Forever ja det blev vi aldrig av så vi gör Duke Nukem spel och så kallar vi det för Duke Nukem Forever så folk ändå känner att ja det kom till slut <laughs> ja jäklar vilken grej det är ifall det blev så eller Chinese Democracy med Guns and Roses ja vilken jävla skit det här är inte skivan vi jobbade med i alla de åren som skulle ha, som vi har hypat. utan det här är en helt annan platta fast den råkar få det namnet, det kanske var så om inte annat så var det som med Duke, Duke Forever ja ah, okej okay. men det här är ett helt nytt spel som vi bara kallar Duke, Duke Forever så att i alla fall det kom ut någon gång Okej. Okay. Och så <laughs> ja, fan. det. Det här är ett eh, fantasy-rollspel som vi bara sätter namnet Elder Scrolls 6 på så att, jag, så att det i alla fall kommer. Mm. Och så är det mer som. Ja, men, jag, jag, jag, jag, jag, jag Jävlar ifall det skulle bli en sån grej. Bara, fan, vad fan, var kul där det hade varit? <laughs> Om oh jag tänker nu. Det fanns en development hell och kommer om 30 år. Mm -hmm. När jag är 65 år. Då kommer det äntligen och är jag ren skit. <laughs> ja, ja. Det kommer vara som en GTA 6 också. Nej, det tror jag inte. Tror du inte det? Är? Nej. Det är, de börjar bli heta på det nu Nu är det max ett par år bort nu. Och jag är ju lite förtjust i det. Jag tycker att de spelen är väldigt, väldigt roliga. Ja, ja, ja, fast en GTA 4 är ju ett jävla mästerverk. Ja. Så är det. Och femman också, ska jag väl säga. Där tycker jag är liksom en sån ett välregisserat spel. Så kan jag mm. väl säga. Ja, fyran gjorde ju 3D-GTA riktigt bra på riktigt. Mm. Femman la till det som behövdes. Ja, så kan man väl säga. Och apropå att släppas många gånger och på flera konsoler så har det liksom, det kommer väl på Playstation 5 och Xbox Series X det är nu ganska snart också. Ja, de har ju, de har ju pratat om en new gen uppvärdering av GTA 5. Kommer kom inte den? Kommer inte ihåg. För jag vet att jag började spela det på Series X och blev så här: fan, det är input lag in absurdum och 30 FPS. Det här är mm. inte vad jag köpte en konsol för 5000 för. Nej, det är så brist. Investerade ändå lite grann i det och körde ändå. Sen bara: Nej, men vi kommer att släppa en uppgradering. Oh, mm. Tack för den. <laughs> ja. Nåväl, är det någonting mer du vill ta upp? Nej, jag tycker att jag har fått med det mesta för egen mm. del så. Absolut. Jag känner också det, men då är det dags att knyta ihop säcken. Det kan vi göra. Och eh, som vanligt så får vi naturligtvis tacka för att eh, ni lyssnar på den där podden, att ni fortsätter lyssna och eh, hör av er. Ni vet eh, vart ni gör det. Och så får ni ha det bra tills vi hörs nästa vecka igen. Ja, jag säger tack tre gånger. Vi säger så här.